Mércores 20 de novembro, moi cedo a mañán Un mércores porque se espero agravar ao venres ou sábado Como é o que prefiro normalmente non podería gravar, Porque o pronóstico é de auga e máis auga para todo o que queda de semana Así que aproveitando este anaquiño de tempo nublado, eso sí Aquí, no Paseo do Burgo Está a punto de amencer, ainda é noite O mar, a ría, está en marea alta Ten unha cor así, casi que prateada Entre grise e prata Bueno, de que vos vou falar hoxe? Hoxe vou falar de falangullos Como seguro que viches no título deste episodio Que é un falangullo para os que non sodes de Galicia Bueno, e tamén para os que sodes de Galicia Falangullo é un nome inventado <ríe> É un nome inventado que lle puseron, se non me traguco Ictioscopio en un compañeiro seu Cando montaron Podgalego Que foi, non foi, é eh? Ainda que tivo varias etapas ao longo da súa vida Podgalego é unha web Que recolle o podcasting feito en galego Non feito en Galicia Senón feito en galego, en lingua galega Como podcasting é unha verba que non existía Nao noso idioma, na nosa lingua galega directamente inventaron un nome Puxeronlle falangullo Falangullo gustounos a moitas das persoas que facemos podcasting en Galicia e máis ou menos foi adoptado ese nome, ainda que non é para nada normativo da lingua, ou gaia algún día o inclúan no dicionario galego. Mentras tanto, seguiremoslo a utilizar algunhas persoas, falangullo, a que soa ben. E máis que de falangullos, asín serán en galego, vou falar, vou facer, incluso alguna recomendación dos falangullos que escoito eu en galego hai moitos, nesta páxina de Podgalego, deixarei unha ligazón das notas do episodio, poderedes atopar unha chea de... Non, non, todos non están, porque acabo de decatar que o kilómetros de Valde non está en Podgalego, pero bueno, é un directorio, eso, de... Pagaibota, escoitaches, de podcasting en galego, alí tedes moitos. Así que, a maiores de todos os que vos vou falar eu hoxe, acudide alí se queredes atopar moitísimos máis. Ben, e por que hoxe falar desto? Pois máis que nada porque onte levei unha grandísima sorpresa e é que publicouse o primeiro episodio dun novo falangullo que se chama ESF Radio. ESF son as siglas de Enseñerías en Fronteiras. Así que, habitando que é o podcast de Arquitecturas en Fronteiras Galicia ten un novo irmán, este de Enseñarías en Fronteiras. E digo irmán porque Enseñarías en Fronteiras e Arquitecturas en Fronteiras son casi que irmáns, son ONGs irmáns. Compartimos moitísimos puntos en común entre as dúas. Parecemos moito en moitas cousas. Sobre todo na papel que xoga o voluntariado nas dúas organizacións. Ainda non puiden escoitar este primeiro episodio de SF Radio Farei no encanto remate de gravar E seguro que se convirte, bueno, de feito xao, é eh? Un fixo na miña parrilla de podcasting Ainda sin telo escoitado Bueno, pois xaban dous falangullos en galego O este de SF Radio E o Habitando de Arquitecturas en Fronteiras Pero antes de seguir cos que siguen a funcionar gostariame facer unha pequena homenaxe aos que eu considero máis históricos ou os primeiros que eu empecéi a escoitar en galego. O primeiro deles é Camons Beibe, de Ictioscopio, esta persoa que vos falaba antes que inventou a, o nome de Falangullo. Pois Ictioscopio facía un podcast que se chama, se chamaba Camons Beibe sobre música libre, libre de dereitos, música Creative Commons. Foi o falangullo co que eu descubrin que había moito mundo por explorar máis aló da música comercial. E, gracias tamén a Camons Baby. E de Camons Baby tamén collín moitas das cancións que despois utilicei nos meus podcast, nos, bueno, nos podcasts que, que gravo ou edito eu, como por exemplo o Habitando que falaba antes xa non grava eh, este on, baby creo recordar que quedou no número 99 no episodio 99 e o 100 non se chegou a gravar igual tá animas wishio eh, nos das esa sorpresa e eh, como mínimo pois poñes os tres díxitos nesa numeración sería bonito o seguinte metrópoles delirantes metrópoles delirantes na miña opinión é eh, o mellor podcast que se ten feito en Galicia den de, de sempre, dos que se fai agora incluídos, eh, a nivel de todo o estado, estaría moi, moi, moi, moi arriba, por todo, por producción, por edición, por guión, por presentación, por calidade, dos contidos, pola relevancia das persoas invitadas, por todo. E encima, a mellor podcaster que eu escoitei xa máis, na miña vida, Nieves Rodríguez. Co señor B por aí detrás, editando e producindo, e mesmo tamén participando no podcast. Ai xa moito tempo que non gravan ou gallar retomen o proxecto, penso que é porque están moi liados agora mesmo e non teñen tempo, pero é unha, é unha bagua que non se siga gravar Metrópoles Delirantes, Porque xa digo que era un produto de moitísima, moitísima, moitísima calidade. E boto de menos un montón. De que iba, que aínda non os disen Metrópoles delirantes, de cómics, de banda deseñada, de tebeos. Sobre todo de banda deseñada europea. Ben, o seguinte. Ago Reigosa, Ago Reigosa é outra das persoas que para min son pioneiras desto do podcasting en galego. Agos tivo varios proxectos, o último é de Cote, foi decote, decote tampouco se grava, este era un daily, pasou por etapas, o sea, primeiro foi daily, despois empezou a gravar con, con unha marxe de tempo maior, e agora mesmo pois xa non o grava. O que base é que con Agos eu estou convencido de que máis tarde ou máis temprano voltará a caller micro, ese non é con este decote, pois inventará... Algúnha outra cousa... E seguro que... Daqui a un tempo, non sei canto... Pois volta a estar con todos nós... E agora sí... Xa podcast que podedes escoitar... Que teñen unha periodicidade... Normal, cada unha súa... Vanse en orde, eh... Un deles, Gurrucho de Vodcast... Gurrucho de Vodcast... É unha tertulia entre varios rapaces... Que falan de friquerío en xeral... De cine, de series... Mesmo tamén de historia, de algún acontecemento O último episodio, por exemplo, é de xogos de rol Fala normalmente en primeira persoa, experiencias propias Ou que lhes parece unha serie, ou unha película ou, ou unha temática en xeral Un podcast que máis ou menos dura dúas horas, por aí Hora e media, dúas horas É que vos lo moito tamén, claro que sí Veña, o seguinte, sexto grau Sexto grau é un programa de entrevistas De alrededor dunha hora Probablemente de todos os que vos vou falar o máis, entre comillas, profesional, xe nome Trabuco pertence a unha radio, a Radio Compostelai, de Santiago de Compostela, como podedes imaginar polo nome. Radio que en realidade chamase Radio Campus Culturae. Cale o leis son entrevistas, as fai o mesmo presentador, que non me lembro do nome, perdoade. E o nome de sexto grau fai referencia... Ao número de persoas ao que temos... Bueno, xa, xa sabedes, non? Que hai por aí unha teoría que di que calquera dúas persoas do mundo están separadas por seis graus de relación. É dicir, que recurrindo a seis persoas diferentes seríamos capaces de contactar unhas con outras. Entón, a partir daquí, cada unha das persoas invitadas o que fai é ao rematar o episodio escribir unha lista que queda oculta non adín de seis persoas as que coñecen e que pensan que sería interesante que se pasasen por sexto grado. A parte, tamén escollen seis cancións, que non é que soen enteiras, pero das que sí que nos poñen como mínimo algúns segundos, e que de algún xeito fan referencia tamén ao que está a comentar a persoa invitada. Pertence ao mundo da cultura, do periodismo, bueno, que sei. Son profesionais, bueno, profesionais somos todas as persoas, pero falan non só so da súa vida, do seu percorrido vital, xeron tamén moitas veces da profesión, eh, como decía, moi interesante sempre. O seguinte, facemos historia, facemos historia, eh, un falangullo que grava un profesor de historia de secundaria e narra pasaxes da historia non só so de Galicia, senón tamén do Estado. Por suposto, centrándose con ese agarimo especial en Galicia, cando toca é un podcast en galego, é un podcast feito por un home galego, e cando toca falar de historia de Galicia, dende logo, faino dun xeito moito máis preciso e con moito máis agarimo do que normalmente escoitamos falar pois por persoas que non son aquí, como é natural. O seguinte, os son das ideas, os son das ideas, é un podcast, este é... A verdade é que o ten aquí apuntado, pero hai bastante tempo que non graban. Son un grupo de rapaces, creo que son estudantes. Penso que aínda non remataron a carreira de física. Un podcast científico que case que sempre o que fan é coller un tema e falar dele. É un podcast entendible pola maioría de persoas. Non fai falta ter estudiado nada. Penso que non fai falta ter estudiado nada. Igual non son exactamente tan faciliños como outros podcasts de ciencia, pero vamos un nivel moi, moi xeitoso e na, eu diría, se vos interesa o tema, que lle dades unha oportunidade e aí están o son das ideas. E o último falangullo que teño na miña lista agora mesmo é Revolution Podcast, Revolution Podcast e tamén unha tertulia entre rapaces. Non son moitos, deben ser dous ou tres por aí, a verdade é que o escoito dende aí pouco tempo, entón aínda non me fixen moito nese queiras voces e vai de videosogos Tenden tamén así algún tema específico e falando dun videosogo en concreto Se vos interesa a temática pois tamén, hai o tedes Revolución Podcast en galego e, Con isto nada máis, simplemente antes de rematar un pequeno recordo tamén a outros podcast que xa non están pero que voto moito en falta, en concreto vou decir unha máis Proxecto Cárcere Proxecto Cárcere Era, realmente era un, era un programa de radio de Cuaque FM, unha radio libre que eu escoitaba en formato podcast. E este era o falangullo do Proxecto Cárcer, exactamente o mesmo nome que o podcast. Un proxecto no que se volcaron moitas persoas coa intención de conseguir que o cárcere se convertise nun espazo público para toda a cidadanía da Coruña, que levou moitísimo traballo e que, cando parecía que todo e a ir por fin adiante as cousas que ten a política municipal eu diría que bastantes puñaladas traseiras votaron un pouco a pique o proxecto o que xa forzas de novo para retomalo o que xa tamén máis apoio un proxecto que en definitiva votase moito de menos bueno rapaces, pois nada Polo da hora non chove, xa amaneceu de todo. De seguido vou gravar o quilómetros Gratis, xa sabedes o este falangullo, falando outra cousa, en Castelán. Vémonos a fin de semana que ven, ata o domingo non xa seguro. Veña, un aperta a todos, xao, xao.